Här kommer programmet Toner och tankar. Jag heter Ingvar Holmberg. Ett litet blad som grönskar kan ge dig mycket en allt som du önskar, men ändå aldrig ser När våren ger dig tecken och ljuset återvänder Låt öppna till ditt inre, ställ dörren dit på Låt öppna till ditt inre, ställ dörren dit på Snart brister alla knoppar, naturen byter skruv i sjelen lov att till trastens lovsångsljur Hör sången tidig morgon när himlen färgas röd En koltrast rast livet som segrar över du En koltrast rast livet som segrar över du Det finns så många måste, och mörkrets tid är lång. Så återvänder ljuset, i vinden föds en sång. Det minner oss om tider, långt före den som är. Och vi förstår att livet, vår hemligheter värd. Och vi förstår att livet, vår hemligheter värd. Ett litet blad som grönskar bär undret kärleksbud. En duva flög till Noah med hälsning ifrån Gud. Du själv får del undret, det händer varje vår. När jordens svarta mylla från död till liv uppstår. När jordens svarta mylla från död till liv uppstår. Välkommen att lyssna till det här programmet. Det vi hörde var norska sångerskan anne marie Kvien som sjöng Ett litet blad som grönskar. En fin liten sång som kanske passar ännu bättre tidigt på våren för nu är det ju så massor med blad och grönskan är intensiv och på de senaste Dagarna och veckan så har ju bladen växt jättemycket på björkar och ekar och allt annat. När jag cyklar eller går ner till stan från där jag bor så är det en stor och vacker pil som står vid gatan som heter Gamla Övägen. Och den är så fin nu, den där pilen med sina gröna härliga blad. Nu ska vi höra Lunds studentsångare som jag har spelat nu ett par veckor i rad och nu blir det ut i vår hage växer blåbär och så vidare. Mm. Det är skönt att eh, vara ute, det är trevligt att gå, det är trevligt att cykla. Men det är också trevligt att eh, köra bil och eh, se det som finns längs vägarna. Och jag tror att jag spelar för dig här en härlig låt med Gospel Stompers, ett gäng glada musikanter från södra Sverige. Och det här är ju en skånsk melodi att visa. Jag har bott vid en landsväg. Söndags nu så hade jag en gudstjänst inbokad på ett nytt ställe i Närke. Och det blev alltså en söndags eftermiddagsresa för mig och min fru följde med. Och vi åkte till Byrsta missionshus utanför Kumla. Det var så att för en tid sen så ringde en... En kvinna i 60-årsåldern är hon nu, hon heter Marita Berg och var en av ungdomarna i Pingskyrkan i Gävle när jag var ung predikantlärling och sångledare där på i början av 70-talet. Och Marita kom liksom med som tonåring i det där taget och var med i min ungdomskör och hon berättade i gudstjänsten på kvällen sen att hon hade liksom blivit döpt av mig i vatten när hon var tonåring och att hon att jag hade varit med i gudstjänsten när hon blev uppfylld av den helige ande så hon hade också varit mig med i min kör och sjöng och jag var på något sätt hennes ungdomspastor och andliga ledare så att hon hade varma och goda tankar om mig och hon har varit gift sedan ungdomens dagar med en som heter Reinhold Berg som är uppe från Råneo i norra Västerbotten. Och jag blev uppringd av Marita för ett tag sedan och hon pratade och jag kom ihåg henne inte så där väldigt väl men ganska ändå såg hennes ansikte framför mig. Och hon berättade att de gärna villiga skulle komma till deras församling och tala och sjunga. Och det var ju jättekul, det är alltid trevligt att få komma till en ny församling och plats och ha gudstjänst och bli bekant med nya människor. Och vi åkte igenom det härliga sommarfagra landskapet och körde en lite längre väg dit. Över Katrinna Holm. Och sen på hemvägen körde vi den korta vägen över Polsboda och Finnsbong. Det är ju så vackert längs vägarna och mycket att titta på. Och jag möttes av Marita och hennes man Reynold. Och de var översvallande glada att jag hade kommit, vi hade kommit dit. Jag var ganska kaffesugen när vi kom en halvtimme innan gudstjänsten och fick en härlig livgivande kopp kaffe i mig och pratade lite med de som var där och förberedde för kyrkkaffet som skulle vara efter gudstjänsten där på kvällen. Och så hade vi en härlig gudstjänst med en sammansmält församling, en missionsförsamling som var varit i det här Byrsta missionshus utanför Kumla, eh, några kilometer utanför Kumla och ett eh, 150 år gammalt missionshus och så var det pingstförsamlingen i Halsberg, några kilometer bort som hade gått samman med den här församlingen och de var nu en härlig, eh, varm och eh, originell församling i det här... Eh, missionshuset med fönster och olika håll och åkrar runt omkring. Så att även om vi satt inne i den här vackra söndagskvällen så var det ändå nästan som att sitta ute och njuta av, av allt det vackra omkring oss. Och vi spelade och sjöng tillsammans en sång för Marita sjöng. Och jag kompade och det gick jättebra och jag märkte också hur glad hon var för detta att jag spelade till henne. Och det var väldigt stor mottaglighet. Vi spelade och sjöng mycket och jag predikade om evangeliet, om frälsningen och om det kristna livet. Och det var stor mottaglighet. Och sen satt vi vid fikat efteråt åt smörbåsadda kaffe och jag blev bekant med en intressant människa som jag, när jag såg henne i gudstjänsten, tänkte hon är väl från Thailand. Men det visade sig att hon var en grönländsk inuitkvinna som hade kommit till Sverige i mitten på 70-talet, var gift med en norsk man i många år och hade barn och barnbarn. Och hade blivit en personlig kristen sedan hon kom till Sverige hon berättade lite från sitt liv och var också väldigt glad för gudstjänsten. Ja, det var en jättehärlig upplevelse att möta dessa människor i lite olika åldrar. De flesta äldre förstås, men en del yngre också. Och att möta värmen. Och när jag satt och tittade igenom min spellista, vad jag skulle spela för sånger, så kom jag direkt och kände att jag måste nog spela igen. En av mina favoritsonger som heter Guds underbara folk med två lite äldre herrar som kallar sig för Bröderna Hasse. Och som sjunger en härlig sång om den kristna kyrkans gemenskap, trons gemenskap. Njut av den här härliga sången.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 Man samlas två eller tre För att prisa Gud och be Där ska också Herrens handel vara med Inget träffar kan Den gemenskap som är sann Vi får älska så som Kristus älskat oss Vilken känslan är att få vara samma sänk, godsund det vora folk. Vilken glädje det ger när jag är tillsammans med godsund det vora folk. Bara tristar jag sig både gamla och unga. Prisa Gud tillsammans och sjunga. Vilken glädje det ger att få ha tillsammans med godsund det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 Ja, i eh, musiksökandet så sökte jag efter i denna ljuva sommartid för den passar ju bra det fanns flera olika inspelningar i mitt skivarkiv men det var med andra melodier än jag ville ha så det får bli den här härliga, lite gammaldags inspelningen med Göingeflickorna i denna ljuva sommartid. Gå ut min själ och gläd dig vid... Jag läser för er ett prosestycke jag skrev här för några dagar sedan som heter Fånga dagen och som passar bra i den här härliga försommartiden. Fånga dagen med dragspelsmusik och samtal med blommande hägg. Just nu i försommartid blir vi verkligen påminna om att leva i nuet, att fånga dagen eller njuta av dagen, vilket man ofta har uttryckt med de latinska orden carpe diem. Dag för dag upptäcker jag hur nya blommor har kommit fram bara under mina egna turer genom stan på cykel eller på vandring genom stan eller på golfbanan eller från bilen. Herromdagen var det häggen som plötsligt blommade för fullt. Nästa dag var det under golfrundan mandelblom bland styrmorsfjolerna och tusen sköna i vackra stånd i gräset. Och på vägen hem såg jag att rapsen började lysa gult i topparna. För några dagar sen skrev jag en diktbagatell om ett samtal med häggen. Den kommer här. Häggens svar. Hur kan tiotusen blommor på ett träd slå ut och börja dofta samma dag? Och hur kan tusen andra träd göra det samtidigt? Så fort vi kan och vågar och när solen lyser och när vinden är varm, ingen onödig väntan. Och när brukar det här bli? Vi måste hinna före syrenerna, någon vecka eller dag eller några timmar i alla fall. Och när var det i år då? I år var det igår, det måste först bli vår. Så är det varje år. Fånga dagen leder mig i tankarna om att göra något positivt av nuet, att inte leva i det förflutna bara, eller ångra missade chanser och vara missnöjd med livet. Jag är 71 år gammal och alltså i den gyllene eller inte så gyllene situationen att lätt kunna bli en av de griniga gamla gubbarna. Det är lätt att vara missnöjd med allt och alla. Att tycka att man inte har fått tillräckligt med chanser i livet och så vidare och så vidare. Som väl är balansera sådana tendenser hos mig upp av glädje över livets möjligheter och en viss nyfikenhet att pröva på nya saker. Just veckan som gick har jag förverkligat en dröm vid sidan av att se och dokumentera de fantastiska förändringarna i naturen. Det var när jag för första gången tog med mig mitt i vintras inköpta begagnade dragspel och gick ner till köpcentret nära min bostad och ställde mig och sjöng Jesus sånger i en halvtimme. Att stå och sjunga så under sommarmånaderna har jag gjort i flera år men med ukulele som instrument. Den här vintern fattade jag ett beslut att här och nu försöka göra något nytt, lära mig något nytt. Att spela dragspel och på så sätt göra mina sång- och musikstunder på stan lite mindre primitiva och begränsade än när jag kompar mig själv på ukulele. Jag hittade ett billigt dragspel på nätet och köpte det och började lära mig själv att spela. Högerhanden med pianotangenter var inte så svårt, men att hitta därbland basknapparna och lära sig hantera bälgen och luftförsörjningen har varit svårare. Villigt erkänner jag att det inte förra veckan var precis stor musik eller helt utan fel. Ja, till och med var det ett avbrott under någon minut medan vänsterhanden febrilt sökte hitta rätt bland bastonerna. Men både under sången när ett par åhörare sjöng mig i stroferna och när jag sen kringde på mig dragspelsfodralet med ryggsäggsrämmar och gick hem igen så kände jag en sån djup tillfredsställelse. Jag hade fångat dagen. Jag hade förverkligat drömmen och det lilla projektet. Det är så här jag vill leva. Mycket skulle kunna vara annorlunda. Men livet är ju som det är här och nu. Och jag vill se och fascineras av det som är omkring mig. Jag vill fascineras om och om igen av vårens och sommarens återkomst. Jag vill se det som är omkring mig, uppleva det som är nu. Och göra ett och annat jag inte har gjort förut fast jag är 71. Parpe diem. Fånga dagen. Jag vill sjunga om din mat Och jubla var morgon över himlen Oh Och Inger Gustafsson som sjöng Jag vill sjunga om din makt en bibeltext som jag har tonsatt och om du kände igen ingressen så beror det på att det här är min musik och det är min snutt som jag spelar i början av det här programmet varje gång så den hör du alltid i början av programmet Toner och tankar. Men det var alltså hela sången, min tonsättning och text ifrån Bibeln. Välkommen alltså att eh, lyssna på mitt program. Skulle det vara så att du har missat något radioprogram så finns de att eh, lyssna när du vill. På min hemsida, jag säger bara namnet här igen, www.medel.org ingvarhornberg.se Där finns det radioprogram, sånger, musik, dikter och min blogg. Välkommen ifall det passar. En sång till av mina sånger som bland annat sjunger om sommarens härliga skönhet. Gud se dig, Ingvar Holmberg och Inger Gustafsson. Friden bor Var jag kan finna ro Jag har sökt dag och natt Att min dröm hinna fatt Finns det fri Säg vad värdas mar inget värde Gud ser oss, det är fantastiskt. Det kan väl vara så att en del människor som är på flykt från Gud på något sätt och inte vill släppa in Guds kärlek och Guds vägledning i sitt liv att de tycker att det känns otäckt om Gud ser den. Men Gud ser ju oss med barmhärtighet och med kärlek även om man vet allt om oss. Vi försöker ju ofta dölja vårt inre för varandra för vi är inte säkra på att folk skulle tycka om oss om de visste exakt vilka tankar vi har och att vi är ganska själviska och självupptagna många gånger. Men Gud ser allt men har ändå goda tankar om oss. Och här hör vi en härlig sång med Roland Utbult, Camilla Bagler och en minst kör Gud har omsorg om dig. Du vill ange dig och kärlek som inte har någon gräns Och när hinder reser sig på din väg som du inte själv klarar av.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 Nu ska vi höra Torkels Helin och Sone Banges sjunga och spela. Och det här blir en härlig eh, kristensång men med mycket av naturen i sig. Teofil Engströms vackra visa Det stod en blomma så skön och bli. Det stod en blomma så skön och bli. Renen där hemma vid Den lilla blomman Jag glömmer ej Den himmelsblåa Förget mig ej Fast utan ord Den bilden ger mig bud Det finns en Gud Det finns en Gud Ty allt det sköna, som mitt öga ser, en större tro på Gud mig ger. Långt över skogar och bergen blå, dit vill min blick och min tanke gå. Där bäcken polar så frisk och klar, mitt öga gärna vill jag kvar. Fast du ord Den bilden ger mig bud Det finns en Gud Det finns en Gud Du allt det sköna Som ni öga ser En större tro Någ ut mig ger Ibland jag stod vid En fjällsjöstrand Då sol ner ut.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 en större tro ska mig ge När mörka natten har fallit på Jag lyfter blicken mot höjden då När jag ser stjärnornas himla brå Jag kan ej tvivla, jag måste tro Hast du ta ord, den vill den mig by. Det finns en gud, det finns en gud. Du är alltid sköna som mitt öga ser. En större tro, på Gud mig ge. Hast du ta ord, den vill den mig by. Det finns en gud. Ja, det finns en gud, allt det sköna som ni öva ser. En större tro på Gud mig ger. En större tro på Gud mig ger. Torkel Selin och Sonebanger som eh, sjunger och Sonnebanger är en eminent dragspelare bland annat. De sjunger en sång, Kom, ta min hand. Och knyter an lite grann till det vi hörde i prosastycket om det här med att ibland göra något nytt. Och det kommer fram i den här sången. Kom ta min hand, O lotus, O. Ifrån vårt gamla liv, mot någonting nytt. Kom ta min hand, vi bryter. Oss. Hand i hand Fyllda av kärlek Och i ett lyckorus Vandrar mot strandens vita sand Kom ta min hand Dagen är Vattnet klart Kom ta min hand Mot ett nytt liv Där allt är lugnt och ljust Och underbart Kom ta min hand Ett par härliga sångar, sommarvisor, ett medley, ett potpuri lyssnar vi på här nu också med Torkel, Céline och Sone Banger. Och det är bland annat Röda Stugor tågar vi förbi, flickorna i Småland och några mer av de där kända sångerna som vi lärde oss och sjöng som barn kanske. Tuvor och på villande mod där fure skogen Susa sussilull och sussilog Där kan man se dem in och en och stund om två Och två, på röda Tuvor komma dansande på Tå, jäm. Yeah. Flickorna i Småland, det är flickorna från mån Det är flickorna som valm och, och lilja och pion Ja, det är flickorna i Småland, sussilull och sussilog Som går vallande och trallande och villande mor Röda stugor tågar vi förbi Glatt kring nej, den hörs på melodi Husna björkar som var fri, Ägnar en ljus Färden. Sången klingar, hör vår muntra låt Allt är glädje, må vi följas åt. Solen lyser på vår vandringsstråt drar vi med sång genom världen I sommarens soliga dagar vi går genom skogar och hagar På färdens besväringen ingen klagar Vi sjungar var vi går, hallo, hallo. Du som är runt om Och, och sitta i hemma, slö och ungdom Och sångar på pangångar och Till kullens allra högsta topp I sommaren soliga dagar Vi sjungar var vi går, hallo, hallo. Där ingått rejentor i solen, på vägen vid lindande le Det svängde, det svepte med skålen, det trallade alla det tre. Trallade alla, lallade, lallade, lallade, lallade, lallade, Lalala, lalala, lalala. Vi går över dagstänkta berg faller Som lånat av smaragderna sin färg faller Och sorger har vi inga våra glada visor klinga När vi går över dagstänkta berg faller Och sorger har vi inga våra glada visor klinga När vi går över dagstänkta berg faller I min predikan i Bysta missionshus så talade jag om evangeliet, det goda budskapet, om frälsning, vad det är fantastiska som vi får genom tro på Jesus och om ett kristet liv. Och i andakten, den här programmet, så tänkte jag ha som rubrik att leva med Jesus det här är så självklart för den som har så att säga, haft en kristna tron som en naturlig del av sitt liv. Kanske i några år eller i många år eller bara en kortare tid. Men det blir så självklart att livet är ett liv tillsammans med Jesus. Jag vill läsa för dig några härliga ord skrivna av aposteln Paulus för över 1900 år sedan i hans brev till sin eh, lite yngre medarbetare och andliga arvtagare Timoteus, som han tog till sig som medarbetare när Timoteus bara var en ung pojke och han fick följa med aposteln på spännande och ibland strapatsrika resor och fick lära sig och sen blev en mycket duktig och duglig och stark pastor och andlig ledare. Så här skriver Paulus till Timotheus i första Timotiusbrevets första kapitel. Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre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 Och Jesus en oerhörd heder om de intresserar sig lite grann för Gud. Men Paulus, han ser det som det är. Han säger, jag tackar Gud att han ansåg mig värd förtroende. Jag tackar Kristus min Herre för detta. Att han tog mig i sin tjänst. Den fantastiska Gud. Denne oberhörda, barmhärtige och mäktiga frälsare som har visat sin kärlek till oss på så många olika sätt. Han vill ha med oss att göra. Det är vi som är hedrade. Det är vi som borde kasta oss i hans armar och verkligen göra allt för att leva med honom, behaga honom. Du gör inte Jesus så stor tjänst som du tror genom att visa honom ditt intresse. Nej, han ger oss förtroende. Han gör oss den stora tjänsten. Låt oss tacka och bedja. Tack Herre. För ditt oerhörda förtroende till oss människor. Att du ger oss möjligheten att få leva tillsammans med dig. Tack för evangeliet. Det goda, glada budskapet som vi har i Bibeln. Tack för frälsningen. Från synd och meningslöshet och död. Och till ett meningsfullt och underbart liv. Till himmel och salighet. Och tack för det kristna livet, med Guds underbara folk och med underbara uppgifter och en spännande värld att leva i. Tack, vill Välsigna min lyssnare och mina lyssnare. Tack för din godhet. Amen. Namnet Jesus, detta fantastiska namn. Nu avslutar vi med en enkel men underbar sång. Sträng musik som sjunger, säg känner du det underbara namnet. Och det är ju förstås Jesus. Ha det så bra. Vi hörs igen.